Der med Vi drømmer alle om den perfekte, sunde og stærke krop. Men for mange er det en svær kamp, og de mister ofte modet på vejen. Der er dog til sygenlædende hjælp og hente, for virksomheder, der sælger vægttab med medicinen Wegovy We, er begyndt at spire op i Danmark. Det er et ret lovende middel, men metoden rejser også nogle etiske problemstillinger, som jeg i dag vil dykke ned i. Derfor har jeg besøg af Nicolas Syler, der står bag en af de her virksomheder ved navn Embla. Velkommen til. Tusind tak, det. <laughs> Nicolas vil du ikke præsentere dig selv og fortælle lidt om din faglige baggrund for at gå ind i det her? Jo, meget gerne. Uh, jamen jeg startede ud som, uh, som læge og, og så hurtigt her uh, nogle af de livsstilssygdomme, vi alle sammen får. For eksempel uh, blodprop i hjertet uh, eller hjernen uh, og fik lyst til at gøre uh, noget ved det. Uh, af flere omveje, så uh, nu er jeg endt her, hvor at man må sige, at, uh, at svær overvægt er en af de helt store årsager til, at rigtig mange får livsstilssygdomme. Uh, og det er klart, at hvis vi kan gøre noget ved det her samfundsmæssige problem, mm. uh, så er der bare rigtig meget at vinde. Men øhm, hvis jeg nu kommer ind til jer og siger, at jeg vil gerne tabe mig, hvad, hvad, hvad, hvad siger du så? Ja, så først skal vi lige spørge dig om, om nogle ting. Okay. Hos Emple, der hjælper vi dig, der lever med svær overvægt, ja. det vil sige et BMI over 30. Ja. Der er også nogle andre ting, vi ser på. Men det er for dem, der sådan har svært ved at tabe sig, så kan man komme til os, og så kan vi hjælpe dig. Det vil sige et BMI over 30, og hvor gammel skal man være? Man skal egentlig bare være over 18 år, og så har vi også en grænse der hedder maks 75 år. Og det har noget at gøre med, hvem vi må bruge den medicinske behandling hos. Okay. Øhm, og hvad med prisen? Kan man være med på det her? Det synes jeg godt, man kan. Det koster 950 kroner om måneden for et program hos os. Og det har vi sådan set også sat efter, hvad koster det ellers at være hos en, en livsstilscoach? Og det med medicinen, de 900 kroner? Eller? Nej, det er uden medicinen. Medicinen okay. koster cirka det samme, eller et par hundrede kroner mere på, på apoteket. Men, men er det effektivt? Det er effektivt, ja. Det man kan se i kliniske studier, det er, at folk taber op imod 15% i, i gennemsnit på sådan et, et forløb, hvor du kombinerer livsstilscoaching med medicinsk behandling. Og det vi ser hos os, er, at folk allerede har tabt sig 10% efter tre måneder. Så det er sådan set rigtig effektivt. Så det er hvor mange kilo om ugen og det, tænker jeg, eller kan man sige det? Det er cirka kilo om ugen, og det er også det, det vi sigter ja. efter. For det er det sunde, har jeg læst et eller andet sted engang. Man må ikke tabe sig for hurtigt, må man må heller ikke tabe sig... Nej, præcis. Ja. Det er du helt ret i. Hvis man taber sig for hurtigt, så bliver det lidt for holdt og, så svært at holde vægttabet. Okay. Så, så I, I garanterer faktisk nogle resultater? Ja, det gør vi. Ja. Vi garanterer faktisk 10 procent inden for et år. Men ja, som sagt, så ser vi faktisk allerede det resultat hos mange efter, efter tre måneder. Hvordan, nu fortalte du før, at du kom med, at du er læge, så derfor kom du på den her idé her. Øhm, hvordan i forhold til øhm, tilskudsordningen, var det der, I fik jeres idé, ligesom, at der ikke var tilskud til det her medicin? Nej, man får faktisk ikke tilskud til, til medicinen øh, hos os. Jeg tror, at der, hvor vi fik idéen, det var, at øh, der er simpelthen manglet gode tilbud for til dem, der lever med svær overvægt. Og det er også det, vi kan se på statistikken, at der er flere og flere, der kommer til at leve med og det er egentlig det, vi gerne vil gøre noget ved. Det er da fordi, at du kan forebygge mange af de sygdomme, vi ser, mange af de indlæggelser, vi ser på hospitalerne, hvis vi, hvis vi sætter ind her. Okay. Men jeg tænker bare, hvordan virker det her middel? Hvordan ja. virker det kortsigtet, kan man sige? Ja, det er et super godt spørgsmål. Så det, de lægemidler, vi bruger, efterligner effekten af kroppens naturlige tarmhormon, GLP-1. Og GLP-1, det virker på kroppen på mange måder. Det er et hormon, der bliver frigivet naturligt, når du spiser et måltid. Så gør det, at mavesækken begynder at tømme sig lidt langsommere. Og det virker også på hjernen ved, at du begynder at føle dig mæt hurtigere. Så det vi hører fra mange af vores medlemmer, det er, at de oplever det som, at man ikke føler helt de samme cravings, som man gjorde før. Så man kan sige, at det er det hormon, der driller hos nogen, at man ikke får den mæthedsfornemmelse naturligt? Er det, fordi det hormon er sådan lidt langsomt, eller hvordan? Man kan sige, at der er flere hormoner, der driller, når du... Lever med svær overvægt og forsøger at tabte. Det er helt tilbage fra stenalderen. Kroppen simpelthen er lavet sådan. Den, er, den er, er lavet til at overleve. Og det er en fordel at overleve, at hvis du prøver at få så meget mad ind som muligt, når du først begynder at tabe sig, forestiller du, at du skal have en kold vinter i Så det her det er et af de hormoner, der driller med, at du begynder at få lidt for lidt af det, når du, når du taber dig. Og så er der andre, som du får lidt for meget af, som så til gengæld gør dig, gør dig mere sulten. Øhm, altså det vi gør, det er, at vi hjælper lidt at kæmpe imod biologiens naturlige refleks, ved at prøve at tage på igen, så snart jeg, jeg, jeg prøver at tabe mig. Okay, så det vil sige, det er sådan et overlevelsesinstinkt fra den gang, vi ikke sad på kontorer, og 7-Eleven ikke var rundt om hjørnet, hvor kroppen tænkte, nu skal jeg bare ligesom hamstre, så jeg kan overleve. Ja, lige præcis. Det er helt rigtigt forstået. Okay. Ja, det er præcis sådan Hvad hva, hva så med den langsigtede, tænker jeg så? Kan man blive ved med at have den her effekt her, også når man kommer af medicinen? Sige, der er studier, der er lavet op på tre år med den her type medicin, hvor man, man holder vægttabet på, på medicinen over de tre år. Men der er også studier, der viser, at når man stopper medicinen, så forsvinder den hjælpende hånd, man også har haft øh, relativt hurtigt. Det er også derfor, at vi hos Embla kombinerer det her med livsstilsændringer. Det er rigtig vigtigt, at du ændrer dine vaner, ellers holder vægtabet, ikke. Så man fortsætter et forløb ja, med hjerme, med kost og træning, og er ligesom i en community, hvor man bliver holdt vilden. Ja, præcis. Og jeg elsker også, at du siger community. Det er rigtig vigtigt, at man er sammen med nogen om den her rejse. Det er også det, som videnskaben viser, så holder man bedst sine resultater. Og det er sådan set uanset, om det gælder mad eller tobak eller alkohol, så det er en rigtig god måde at fastholde de gode vaner på, at man er sammen med andre på rejsen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på i går, kan det her på en eller anden måde gå ind og forhindre det, den veje livsstilsændring? Jeg fik sådan et, jeg tænker altid i billeder, så jeg fik sådan et billede sådan... Er det ligesom, hvis man har dårlig rygt og så bliver man ved med at gå med corsage, og så får man faktisk ikke de der muskler i gang? Kan ja. det forhindre ligesom den veje livsstils ændring? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke helt, om der, er, om der er lavet noget forskning på det. Jeg kan sige, at det vi gør hos os, det er, at hvis vi efter tre måneder fornemmer, at det her medlem er desværre ikke engageret i vores community eller engageret, jeg faktisk at ændre sin livsstil så kan vi desværre ikke blive ved med at tilbyde et, et forløb hos os. Og der må vi vi vil gerne hjælpe så mange som muligt, men hvis, hvis vi fejler i også at motivere dig til også at ændre livsstilen, så, så, så det er det desværre ikke os der kan hjælpe dig. Det vil sige at vi vil ikke blive ved med at skrive medicin ud til nogen der ikke er aktive på at ændre deres kostvaner og træningsvaner. Nej, det er ikke det, er ikke, det, er ikke det vi tror på. Og mm. hvis man ser mod for eksempel England, der er der mange, der netop gør det uskyld en masse medicin, og det er simpelthen ikke det tror vi ikke er vejen frem. Vi får også rigtig gerne overudkonkurrere dem og gøre det på hvad vi mener er den rigtige måde. Jeg var lidt inde på det før, men altså Wegovy er jo faktisk ikke lanceret i Danmark. Det, det er godkendt mange steder i Europa. Men, men hvordan, hvordan, kan I så sådan rent, hvordan kan I udskrive det til jeres medlemmer, hvis det ikke er godkendt? Vi anvender medicin, som som har den samme virkningsmekanisme. Så der er nogle, nogle ældre præparater på markedet, der virker på præcis samme måde. Og man kan også få semaglutid, som er det aktive stof i Wegovy på andre måder i Danmark. Altså, jeg læste om det, det vil sige, at hvis man har sukkersyge, er det noget med? Eller hvordan? Ja, der er, rigtigt, der er et præparat godkendt i Danmark til sukkersygebehandling. Okay, så det eksisterer i Danmark? Ja, det gør det. Og du som læge kan så udskrive det, kan man sige, selvom der ikke er, det ikke er godkendt, og man kan ikke få tilskud fra staten. Det er sådan, der, er, ikke? Øh, ja, man kan ikke få tilskud fra staten, og det er rigtigt, vi har fri ordinationsret i Danmark. Så hvis man som læge vurderer, at der er, en, der er en bedre behandling, end bare den, der er godkendt, så må man gerne udskrive den og, og anvende den. Øhm, hvor effektivt er det her? Er det det mest effektive, vi har set ligesom, øh, i lang tid? Der er helt klart, der er en ny bølge på vej af lægemidler, som eftermener mekanismer af de her tarmhormoner. Også, også lægemidler på vej, der efterligner mekanismer af nogle andre tarmhormoner, lige præcis det her. Og ja, det er, en, det er en helt ny bølge. Det her kommer til at revolutionere, hvordan vi kan behandle svær overvægt. Det er, det er et værktøj, der har manglet. Okay, for jeg kan huske, altså jeg boede i Milano 90'erne, der var mange, der var, der var fri adgang til efedrin og så kom Arne Astro på et tidspunkt med let igen og sådan noget. Hvad, hvad, hvad er forskellen? Forskellen er ikke klart hvor godt undersøgt det her er, og så bivirkningsprofilen. Øhm, der er set på det her både af FDA og EMA, der godkender lægemidler. Og der skal jeg lige dem, dem bliver lige ned. Det er jeg er rigtig glad for, at du siger det. Nogle gange lever man i verden med mange <laughs> Så det er USA Food and Drug Administration og European Medicines Agency her i Europa, som godkender lægemidler. Og de har set på det her vægtede fordele og ulemper. Og alt at det her, det er, en, det er en god behandling, som vi kan udskrive på recept i USA og, og Europa til behandling specifikt af svær overvægt. Hvor desværre med den gamle medicin fandt jeg ud af, at det ikke nødvendigvis var heller så godt for hjertet og havde nogen... Øh... Altså efedrin og lidt igen, fordi man fik hjertebanken, og det var hårdt for hjertet eller ja. noget. Ja. Og det, hvad, det er ikke en af bivirkningerne her? Nej, faktisk, øh, faktisk lige modsat. Der er studiet, der viser, at den her type lægemiddel, i hvert fald hos dem, der, der lever med sukkersyge, øh, det faktisk hjælper på at sænke risikoen for hjertekarsygdomme. Øh, så det er netop øh, på den måde, at øh, mere det er sundhedsfremmende. Det gælder ikke bare om at tabe så det har også sundhedsmæssige fordele med sig. Men, men, men studiet viser jo, sådan som jeg læste i hvert fald, at appetitten minskes. Hvad, hvad så, når man holder op med at tage appetitten, har man så bare lyst til at spise igen? Er det så... Hvad, jeg tænker, hvad, hvad sker der så? Indre ret, når man holder op med at tage lægemidlet så får du sådan gradvist... Øh appetitten, eller så at sige sulten igen. Så det er det vigtige, at du holder fast i de, i de gode vaner. Så for eksempel er den ene, det er emotionen, som viser sig at være et rigtig godt værktøj til at holde væk Og typisk, når du har tabt så de første kilo, så er det nemmere at motionere, så kan du holde op på cyklen igen, eller tage den øh, løbetur. Det er også vigtigt, at du bliver ved med at se på kost af høj kvalitet. Hold fast i de gode kostvaner, spise mad, der gør dig mæt. Mm. i noget, hvor der er en masse fiber og en masse, masse protein, sunne råvarer. Ikke sådan raffineret mad, der egentlig har det med at gøre dig mere sulten. Så det, så de gængse ligesom kostråd, at øh Low carb og ikke noget sukker og masser af grønt. Jeg vil sige, det, det lyder gængst, men jeg tror, det er vigtigt, at man også ser på, hvad det er, der virker, for der er, rigtig meget, der er rigtig meget støj derude. Så er der keto og juicekur, hvad ved jeg. Så det er mere at tænke, at man skal spise mad af høj kvalitet. Altså tænke som gode råvarer, mad der er lavet fra bunden. Mens hvis man går ud og køber en bøger, altså den bøger er lavet til nærmest at gøre dig mere sulten, så du bestiller næste bøger. Det er et af de store problemer. <laughs> men ja, så på den måde gængse råd, men så sørg, sørg for at gøre det, som der er noget videnskab bag. Ikke tage den nye, den nye sopekur. Nej, hvad med det psykologiske? For jeg tænker, det er faktisk det er en af de største problemer, jeg tænker, for mange, der er ind i den her situation. At, øh, hvordan hjælper I dem? Ja, du har helt ret. Der er rigtig mange, der, der har haft en svær emotionel tid, og så også har opbygget den vane, at man, man ligesom dulmer sine øh, følelser, eller håndterer sine følelser ved at spise. Mm. Altså ligesom nogle øh, tager en øh, smøg, og nogle har en lidt sundere øh, approach, hvor de går en tur eller løber en tur. Folk har forskellige måder at håndtere deres følelser på, og nogle har så desværre valgt mad. Og der er du helt ret. Der er det vigtigt at gå ind og arbejde med det også. Noget vi har på vores roadmap på SEMPLA er faktisk at få en psykolog eller flere ombord, så vi kan arbejde endnu mere med det. Så du har fuldstændig ret. Det er noget, der også bør ses på. Hvad nu, hvis I har nogen inde i et forløb, som siger, det kan vi ikke finde ud af. Vi er så fortsat med at give dem medicinen for at hjælpe dem, for det hjælper dem jo. Altså, vi kan ikke finde ud af det der med kosten, vi kan ikke finde ud af det der med træning, men det hjælper jo med den her pille. Der er mange, der starter sådan, og så må man sige, så lad os starte med de lavt hængende frugter. Der er sådan nogle easy wins, som mange ikke overvejer. For eksempel, lad være med at tage mælk i din kaffe. Allerede der sparer du mange kalorier. Vær med at skrue lidt ned på, på alkoholen. Rigtig kalorietungt, hvor det egentlig ikke rigtig giver dig nogen mæthedsfølelse. Så jeg tror det er mere at gribe folk, hvor de er, og hvis det er klart, der hvis der er nogen, der er sådan, jeg gider slet ikke at røre min livsstil overhovedet, jeg vil bare gerne have medicin og det ja. er jeg altid har gjort, så kan vi desværre ikke hjælpe dig. Så må, så må vi lige, så må der nogle andre der lige må hjælpe dig eller ændre dit mindset eller den ja. dag hvor du har et andet mindset og tænker nu vil jeg gøre noget ved det her, jamen, så er vi der til at hjælpe dig. Så i udskriver ikke bare medicin. Det gør vi ikke Nej. nej. nej. Men kan man gå til egen læge og, og sige den her medicin, jeg har hørt om den, jeg vil faktisk gerne betale for den, men jeg mangler ligesom en der hjælper mig med at få den ordineret. Ja, du vil godt gå til egen læge, og øh, egen læge vil også gerne udskrive, hvis de er trygge med den her type behandling. Jeg tror, det øh, nogle læger har, egne læger har svært ved, det er, at øh, de føler nok ikke, de har tiden rundt om det til at give den støtte, øh, der skal med for, at du også får det ud af behandlingen, der er meningen. Altså, det, for, egen læger er også meget etiske individer, der ikke bare vil udskrive medicin og være sådan en receptfabrik. De vil også gerne sikre, at du får en god rejse, og der tror jeg, at de mangler noget af værktøjerne i dag og til at, hvad kan man sige, lave den her 360-løsning for, for, for et vægttab. Det vil sige, have siden faktisk til at hjælpe den enkelte patient. Ja. Men, men jeg tænker altid sådan, jamen hvorfor er der ikke fra statens side mere hjælp til at tage det her ligesom øh, tilskud til træning, tilskud til fysioterapi, tilskud til diatister? Vil det ikke være fantastisk, hvis det, ligesom, hvis det ikke bare hang på egen læge, eller at det var eget initiativ for patienten, men der faktisk var noget, hvor man langt tidligere kan gå ind og, og få hjælp? Jo, jeg giver, jeg giver dig helt ret. Hvis man, øh, hvis man tidligere kunne få hjælp, det, det er det optimale. Og det er også meget nemmere at holde sig normalvægtig, end det er at tabe sig, når man først er svær overvægtig. Så helt enig der. Jeg tror, en af årsagerne til, at staten ikke gør med i dag, er simpelthen, fordi ressourcerne er knappe. Vi bruger rigtig mange penge på at behandle dem, der er blevet syge, fordi der er så stort pres der. Og så er det svært bare lige at flytte pengene over og, og bruge dem på forebyggelse. Jeg tror, det er netop det, at vi som, som iværksættere kan gøre en forskel. Netop at hjælpe med at flytte nogle af de ressourcer derover, hvor vi kan gøre en forskel tidligt og forhindre, at folk bliver syge i sidste ende. Men du fortalte mig noget meget interessant før, synes jeg. Hvorfor kan det blive en kronisk tilstand? Altså, du fortalte mig noget med, når man først ligesom har været overvægtig, så, så er det rigtig svært ligesom... I hvad, hvad, funktionen i kroppen, synes jeg egentlig var ret interessant noget med fedcellerne. Ja, man kan sige, at fedtcellerne de strider simpelthen imod. Der er visse hormoner, der bliver udskilt mere eller mindre af, når du, når du begynder at, at tabe dig. Og derfor bliver det en kronisk tilstand, fordi at hver eneste gang, du prøver at tabe dig, så strider kroppen øh, imod. Så den vil altid gå tilbage derud, hvor den har været ud og sige, hej, der vil vi gerne tilbage igen. Ja, det er meget trygge, hvor den er. Men det er sådan for alle mennesker ligesom. Ja, er det altså, stadigvæk, hvis du har taget 2-3 kilo på, så tænker kroppen stadigvæk, ej, kan vi kan ikke vi komme der tilbage? Ja, i, i princippet ja. Øhm, og så er der selvfølgelig nogen, der mærker det stærkere end andre. Man ved også, at genetik er sådan, omkring halvdelen faktisk, er årsagen til, at du er, du er svær overvægtig. Så for nogle er det her en større faktor end for andre, også afhængig af din genetik. Men, men er det vejen frem, og øh, kan vi komme fri af bare symptombehandle det her? Tror du? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror, det er en, det er en svær, det er en, det er en lang rejse, og netop det er en kronisk tilstand. Så det er, der er ikke et easy fix. Det her lægemiddel lyder fantastisk, men det, du kan heller ikke blive ved med at tage det resten af livet. Det kan det samfundsøkonomi, det er der ingen økonomi, der kan bære. Så vi har nok brug for at finde en vej frem, hvor man bruger det som det, det er. Et rigtig godt middel til at opnå et vægttab og så finde ud af, hvordan vi kan fortsætte de gode vaner efter det. Helt sikkert. Men hvad, hvad tænker du, man kan gøre præventivt? Fordi det er jo i alles interesse, jeg læste, der var... 59 procent mænd, der er overvægtige i Danmark, og 46,2 kvinder, der er overvægtige i Danmark. Det er jo, det er jo ret meget. Mm. Altså jeg tænker, vi, vi skal jo have hjulpet den gruppe, så det ikke sker det her. Ja. Jeg tror, det, du bliver simpelthen nødt til at sætte ind på, på flere forskellige områder. Det er både noget med uddannelse allerede i skolen. Det har også noget at gøre med den måde, vi arbejder på. Jo mere stresset du er, jo mindre du sover, jo mere spiser du. Så det er simpelthen, det er på, simpelthen på flere områder, øh, man bliver nødt til at gøre samfundet mere sundt, hvis vi virkelig skal komme det her til livst. Og du har helt ret, det mest fantastiske var, hvis vi slet ikke tog på øh, til at starte med. Øh, det eller i hvert fald, den her gruppe er mindre, ikke? Ja, helt enig, helt enig. Men jeg har da sådan lidt, hvorfor er det ikke på folkeskolerne? Altså, jeg tænker, hvorfor er der ikke kost og træning og ernæring? Min datter, måske skulle lave en smoothie i... Øh madlævning og der, fik de, der skulle de hælde flormilis i. Jeg var sådan, nej. nej. Altså, når et barn så går hjem og laver den smoothie fremover, så kommer der rigtig meget flormilis i. Ja, ja. Er det ikke der, jeg tænker, skal man ikke præge der og hjælpe dem der allerede? Jo, jeg giver dig helt ret. Det vil være fantastisk med, med bedre uddannelse. Det tror jeg bare er en af de ting, vi bliver nødt til at gøre for at, komme, for at komme det her problem til livs. Så man ikke ender der, fordi jeg tænker, der er jo desværre nogle mennesker, der ender i den situation, hvor, hvor de skal hjælpes på den her måde her. Ja fordi det er uundgåeligt, og så skal, ja. der, så skal der så kemi til at tabe sig? Ikke for alle. Der er nogen, der godt, selvom du har BMI over 30, der godt kan klare det uden, uh, uden medicinen. Og så er der nogen, som uh, man har prøvet alt, og det lykkes simpelthen ikke. Men hvorfor lykkes det for nogen og ikke for andre? Det er det psykologiske aspekt. Det, det er flere faktorer, ja. Det er både, eller er det genetik, som du er inde på før? Eller? Det, er, det er både, hvilke vaner har jeg opbygget som barn, hvor let har jeg ved at ændre mine vaner, hvordan er min genetik, Ja nogen har netop været ved at tabe sig og fastholde det vægttab. Også selvom de kan man sige, er blevet overvægtige, så har de stadig genetisk nemmere ved at tabe sig end andre? Ja, så vil det være for nogle ja. Okay. Også ved, hvor meget støtte har du i din omgangskreds, deler du rejsen med andre, der er ekstremt mange faktorer for, hvorfor holder du et vægttab og hvorfor gør andre ikke. Så kemi er ikke nødvendig for alle, kan man sige, men det er en, jeg læste, Vi I siger, det er en booster, ligesom. Det er en booster, ja. Vi ser det lidt som, at du får nogle støttehjul på under dit, dit vægttab og så fjerner vi dem fra dig på et tidspunkt, men det er det, der gør, at, at du får en god start. Man siger, det bliver sidestillet med diabetes og folk med forhøjet blodtryk og sådan noget, må sige, når du er i den situation, så bliver vi nødt til at hjælpe dig for at komme videre. Ja, der er, der er forskellige skoler her. Der er også nogen, der mener, at du skal have medicin resten af livet, og det er en kronisk tilstand. Vi synes, det kunne være helt fantastisk, hvis vi kunne træffe folk ud af medicinen, og det gælder også, hvis man på et tidspunkt kunne træffe folk ud af blodtryksmedicinen, når du har det vægttab. Det er også det, vi kan se, der motiverer folk, det der med, at der er et slutmål, okay, at ja. komme ud af noget behandling, jeg holder det her vægttab, jeg behøver sikkert at tage medicin, for i princippet er der ikke særlig mange, der har lyst til at tage medicin resten af deres liv, uagtet om det er for højt blodtryk, for højt blodsukker eller, eller for høj vægt. Men jeg synes, det er meget interessant, det der med, det, det er jo ikke bare det der med, at vi skal være tyndere, men, men faktisk, vi skal jo være sundere, og ja. det, det det her produkt er også med til at gøre, eller hvad? Bliver man sundere, mens man tager det? Eller er det hårdt for kroppen? Er det hårdt for din liv? Er det hårdt for dit hjerte? Eller du sagde, at der var studier på, at det faktisk gav diabetikere en bedre livsstil? Eller en livsværdi? Ja, der er studier på, at når man bruger det her lægemiddel, at så er der faktisk færre, der dør af hjertekarsygdom, hvis du har, hvis du har sukkersyg også. Det er svært nogle gange at skille faktorerne ad. Så vi tror bestemt på også, at man skal ændre sin livsstil. Lægemidlet kan ikke gå alene. Du kan ikke bare tage det, og så, nej, så får du ikke hjertekarsygdom. Det gælder også om at ændre måden, du lever på ved siden af det. Så det er i høj grad det, I er optaget af. Men jeg tænker, man bliver nødt til at spørge. Ja. Bliver man afhængig? Kommer man til at og siger, jeg vil have det tilbage? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og du, som sådan bliver du overhovedet ikke afhængig af det. Der er ikke noget i kroppen, der gør, at jeg bliver nødt til at have det her lægemiddel tilbage. Så nej, du bliver ikke afhængig af det. Hvad, hvad, hvem, hvem kan af det her? Det er dem der, har et, dem, der lever med svær overvægt, det vil sige BMI over 30 og har, haft, og har haft svært ved at tabe sig. Jeg synes, du har en god point. Hvis man ikke har svært ved at tabe sig, jamen, så skal du ikke tage den her løsning. Så, så prøv at gå til en dietist eller, eller en coach, eller prøv selv og se, om du kan gøre det. Men hvis du har prøvet alt, og, og det bare ikke virker, så, så er det her en, en god metode til dig. Og hvad tænker I, kan det gavne sådan, den generelle folkesundhed, ligesom, som du siger, altså, at vi tager det her ligesom, for at afhjælpe folk med hjertekarsygdom og sådan noget? Helt sikkert. helt sikkert. Altså vores mål, vi synes, det kunne være helt fantastisk, hvis man kunne øh, få den trend, der er flere og flere lever med svær overvægt til at stagnere eller endda falde, så behandle folk øh, ud af den. Helt sikkert. Og jeg tror også bare, at ligesom det fokus, det gør, at der er den her nye behandling for dem, der lever med svær overvægt, og de snakker, der kommer, og så er der nogen, der siger, at det skal i hvert fald ikke være medicin, det skal være naturligt. Nogle siger, at medicinen er vigtig til nogen og sådan noget. Jeg tror bare, alt det røre, det giver, og den snak, det giver, kommer også til at gøre en masse for folkesundheden, fordi der kommer fokus på det her. Ja. Så jeg tror egentlig, det, det i sig selv er godt. Ja, så det er bedre at diskutere det, om man er for eller imod, men der kommer i hvert fald fokus på, at man kan gøre noget. Hvad, hvad, hvad er fremtidsudsigterne? Altså, jeg har hørt en gang, eller jeg har hørt på et tidspunkt her for nylig, en læge snakke om, at vi kommer mere og mere ind på den individuelle medicin, ligesom, hvor vi kan medicinere individuelt. Ja. Øh, bliver det her produkt også så forbedret på et tidspunkt, så man siger, du har det her problem, og du har det her problem? Hvad tror du? Det gør det helt sikkert, og det er faktisk noget, vi har på vores agenda, så vi er ved at lave et forskningsprogram for, hvordan vi kan individualisere den her behandling. Det er også det, vi ser en ting er, hvad der foregår i de kliniske studier. Men når du kommer ud i virkeligheden, så er der nogen, der har brug for mere og mindre. Det er det, vi kan høre på vores medlemmer i hvert fald. Så helt sikkert, det kommer til at blive meget smartere, den her behandling på sig. Hvad er det for nogle individuelle aspekter, man kigger på? Det er for eksempel, at øh, nogen oplever, at de føler sig meget med det, bare på en lille dosis. Jamen, hvorfor skal du så have mere medicin? Giver det overhovedet mening, hvis du taber dig fint? Mm. Det er sådan noget, vi ser på. Øh, der er også nogen, der oplever bivirkninger hurtigt, for eksempel, Kvalme er en af bivirkningerne til det her. Jamen, hvorfor skal vi så give dig mere medicin og følge, hvad der er lavet i studiet? Altså, skulle vi ikke prøve at være lidt smartere omkring det og give dig lidt mindre medicin? Så, mm. øh, så det, det er noget, vi arbejder med i dag. Og det noget... men, men går man så også ind på et tidspunkt, tænker jeg, i fremtiden, og kommer til at kigge på gener og siger, at du har det her gen her, du har det her gen, vi bliver nødt til at hjælpe dig på den her måde. Det, det tror jeg helt sikkert. Så, og en kombination af også, hvordan du lever. Altså så både dine, dine genotype og fænotype, vi skal snakke lidt medicinsk teknisk, men det tror jeg helt sikkert, kommer til at, vi kommer til at se på det. Så det skal du lige forklare mig. Altså det er egentlig fort fortalt, at det er både miljø og genetik. Jeg okay. tror, man kommer til at se på det hele. Ja. Øhm, og, og det kan du bruge til at individualisere behandlingen. Og hvad er det 50%? 50% tænker jeg... Ja, det er der nogle studier, der tyder på, at ja, det ligger omkring. Ja. Og hvad tror du? Nej, det tror jeg altså rigtigt, ja. Det er, jeg tror, de begge to betyder lige meget, ja. Så. Øhm, hvad, hvad, hvad, hvad tænker du mere, vi kan gøre præventivt i vores samfund? Altså, tænker, jeg synes, det er meget sympatisk, det der med, at jo mere diskussion vi har, jo mere fokus kommer der. Ja, og så tror jeg, at vi skal prøve at arbejde... En øh, ting er sådan... Øh, kulturen, og jeg tror, hvis øh, hvis befolkningen vil mere det her forebyggelse, så vil der på sigt også blive flyttet flere ressourcer. Altså problemet med ressourcerne er, at alle sundhedsressourcerne i dag bliver brugt på at behandle alle dem, der er syge. Og jeg tror netop diskussionen og snakken omkring det her, og iværksættere som os, der begynder at se på, på mere forebyggelse, jeg tror, det er det, der skal til for at flytte nogle af de ressourcer over i den kategori, så vi ultimativt øh, lever alle sammen sundere, længere og, og sparer nogle flere penge i samfundet, så de kan blive brugt på noget bedre. Men jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi at, øh, du kom ind og snakkede. Jeg synes, det har været øh, meget oplysende og interessant, især hvad vi kan gøre præventivt. Fordi jeg tror, det er så stor en del af at øh, ligesom få det ind tidligt med mudermælken. Øh, tusind tak, fordi du kom. Jeg vil sige tak til redaktionen i dag, Sine Terp og Clara Maria Endresen. Og i teknikken var Jens Marot. Tusind tak, fordi I lyttede med.